«Як? Мене?» – покрикнула, виправившись з горда князівна. «Мене, весь князівну? Єдину літорослі світоповного славного роду? Мене, молоду короля? Ні, доки всім замку не збитого останнього каменя, доти такої неслави не побачать мури». Щоб я віддала на грабіж скарбниці князів Потоцьких, які збивались не десятки, а сотні літ, щоб я їм віддала нашу силу, нашу гордость, щоб я їм себе віддала. Коли ви всі від жаху ошаліли, коли ви страхуєтесь умерти, як лицарям слід, дивлячись ворогові вічі, то йдіть, падайте невірі до ніг, плазуйте перед нею, благайте змилування, милосердя, а мене замкніть усім замку і запаліть його на чотири кутки». «Ми всі, за ясну князівну, головами наложимо, наша славна владарко, наша пишна князівна!» Промовив ніякого каштелян низько вклонившись і вийшов геть із покоїв. Зачинились дубові двері, і ядвіга лишилась сама. Тихо в залі. Крізь величезні вікна заглядає розжеврене небо. А князівна, осяяна загравою нерухомо, сидить у своїм високім кріселку, охопивши руками коліна. Всі мрії, корона, влада, пишнота, Все лежить тепер валявою край ніг. Ні, стонадцять раз, ні, краще смерть, ніж ганьба. Тісновельможна потоцька не дасть доторкнутися ні до себе, Ні до скарбів, які згромадив весь її рід. Освічена кривавим сяйвом пожежі, Бліда, з розплетеним хвилястим волоссям, В поставі грізної немезіди вона як богиня прекрасна. Але час, лини. я чую вже, як під стусанами тяжких таранів стовгнений здригається башта. Пора. Кличу тебе до помочі, пекло, крикнула князівна і, вхопивши кілька смольниць, кинулась по довгих хідниках бігцем, кидаючи то там, то сям запалені смольниці. Вона прибігла до південної башти, з відчинила важкі двері і увійшла в батьківську світлицю скарбницю, відкільвів тайник у підземелля. Ту ж мить із підземелля долунав їй стукіт квапливих ступнів, і потайні двері несподівано відчинились. Ядвіга остовпіла. Це ворог погибель несе, скрикнула вона. Ні, се рятунок, відповів знаний голос, і струнка постать козача з'явилась у дверях. Ясь. скрикнула Ядвіга, віджахнувшись назад. «Відкиляти! як ти дістався сюди? І він підійшов до неї і взяв її міцно за руки. Ядвіго, промовив він, зазираючи її в лице. Рік минув, і я прийшов ось по тебе. Я прийшов визволити тебе від турецьких кайданів. Завзяте я лідо буває замок. Чуєш, як гуркотять тарани мури? Тікаймо, тікаймо, промовила Ядвіга, простягаючи руки до нього. Тільки яся, я візьму з собою найціннішу частку скарбів, моїх спадків величних. Навіщо вони тобі, моя зоре? У мене ти не будеш. «Нужди приймати, я добуду тобі все, чого зажадає твоя душа, царицею житимеш у мене, в божник тебе посажу й молитимусь!» «Ні, Ясю!» — провадила твердо князівна. «Я заклялась, я з ними не розлучусь, поможи мені їх впакувати!» Показала навкруги очі ядвіга і кинулась похабцем відбирати, відсипати і золото, і самоцвіти, і перли. Огниста заграва від пожежі червоним химерним світлом окрашала кімнату і пишно баєчно іскрила під ним скарбниця. Скрізь навалені були шкурятяні сакви, повні дукатів, червінців, які тепер розсипані були по всій долівці золотим градом. Сакви з неоціненними перлами і цілі купища самоцвітів відбивали чарівним миготінням. Далі скрізь нагромаджені були цілі бурти всякої вельми цінної посуди, оздобленої коштовним камінням, всякої дорогої зброї, всяких оздоб, перснів, намиста, наручень, усе те горіло і жевріло пекельними скалками. Зупинилась Ядвіга і не стямилась від чудодивного видовища. «І все, бо то, це кинути?» – простогнала вона. «Ні-ні, та й ні!» – вона впала навколішки і, засунувши руки по локоть у сакви і мішки, стала вигрібати з них цілі купи щирого золота. «Хапайся, князівно!» – суворо сказав їй Ясь, стоячи на проході. «Замок довго не встоїть!» Тоді Ядвіга стала хапливо зав'язувати сакви і мішки найцінніші і зносити їх разом з Ясям до того місця, де був потайний хід у підземелля. З'явилось троє товаришів Ясевих, і почали вони мішки переносити, аж поки Ясь не зняв на плечі останнього коли останній мішок упав на дно підземелля і за ясом з ядвігою грюкнула-замкнулася ляда, в ту ж мить упали й ворота добутого замка. Ненатло лютий Алі вірвався бурею до пойнятого огнем замчища. На жаль, не помітили втікачі, що в останньому мішку була дірка і що зрадливі червінці сипали золотою стіжкою від скарбниці до самого хідника». Вони опинились у глибокім підземеллі і в непрозорій пітьмі, і ясь помицьки знаходив дорогу. В одному місці на завороті, вузькій печері, ясь шепітнув тихо ядвізі. Сонечко моє ясне. Тут, у сім місті, ми заприсяглись одне одному вперве. Ядвіга здригнулась, у неї серце замліло. Довго вони плентались під темним склепінням печер. Нарешті ледве примітний світ забринів десь невдалі. То був вихід. За ним чекали на них три козаки з добрими кіньми. Хутко вони нагрючили їх мішками і рушили в дорогу.